У скляних шавках, навколо, на підставках і в скриньках лежали тисячі косметичних засобів. Пахло конвалією, мускусом, спиртом, трояндами, пудрою, паленим і мертвим. Найчастіше дідусь сидів на високому кріселку біля клієнта і, вистромивши від старинності кінчик язика, підводив йому чорним очі, Замальовував тіні смерті на обличчі, робив червонішими уста, а щокам надавав природного відтінку. А врешті ті мертві виглядали живішими від живих. І було дивно, чому вони не розмовляють чи не всміхаються, не кліпають і не вдихають повітря. Дідусь мріяв колись стати художником-портретистом який днями висиджує біля ринку на холодній сходинці і чекає, що нарешті надійде групка туристів, і кожен замовить свій портрет. Але Тітчин спадок перекреслив усі його сподівання. Дідусеві довелося вдосконалювати свою майстерність на неживих людях. І він був справді визначним митцем, Своєю майстерністю він перевершив би багатьох світових художників. Його витвори всі називали не інакше як шедеврами, а стиль окреслювали як щось середнє між Дюрером і Домініко Веніціаном, Рафаелем і Якопо Понторму. Причому гра «Світла і тіні» була відверто запозичена з Караваджо. Але я знала, дідусь. Ні від кого нічого не запозичував. Він навіть не знав, хто такий той Рафаель. Хоча й полюбляв розглядати репродукцію з Доменіко Веніціану. Але це нічого не означало. Він був самобутнім художником, мій дідусь. Добре, добре, утрутився раптом Лука. Я все розумію, крім однієї речі. «Навіщо гримувати мерців?» Марта засміялася. «Дурненькі!» Їм же теж хотілося б бути гарними. Майже кожна людина плекає по таємну мрію виглядати у труні такою вродливою, якою не була навіть за життя. Багато хто записує це першим пунктом у заповіті. «Я готова засвідчити на суді мій дідусь, виконував цей перший пункт краще, аніж вони могли собі уявити. Я бачила їх ще до того, коли їхніх лиць торкалася чародійна рука мого діда. То були білі обличчя із синьо-зеленим відливом, невразні, майже невидимі, а за кілька годин ставали заспокоєними, вмиротвореними, усміхненими, піднесеними. Таємничими розсудливими, хитромудрими, багатозначними, натхненними, екзальтованими і так далі, і тому подібне. Спершу їхній запах, запах крижаного болота, затягнутого рястом, викликав нудоту. Заважав нормально дихати, викликав сльозливість. Але як тільки дідусь діставав зі спеціальної скриньки одну зі своїх крихітних пляшечок з парфумами, атмосфера кардинально змінювалася, то був уже сонячний день, або яблуневий сад, або шоколадні цукерки, або помаранчеві шкірки, або кава з пінкою, або жовте опале листя або Новий рік, або що завгодно інше. Запахи, які хвилювали і підбадьорювали. Запахи свят і урочистості. Окрім того, парфуми і косметику у дідуся замовляли найвідоміші акторки і актори. Співачки і співаки, балерини і балеруни, політики, дружини багатіїв і самі багатії. Знамениті повії і сила селена інших славетних жінок та чоловіків. Фірма Зюськінд процвітала, розросталася, розгалужувалася, поглинала інші косметичні парфумерні фірми, ставала монополією.